ai ai estavam todas junta 400 bruxas À espera, à espera, à espera da lua cheia Estavam todas juntas vai um chivo velho dançar no quadro Alguém morreu a tua marreca leva-me primeiro para a cova aberta lindo, coveiro, com a tua marreca leva-me primeiro para a cova aberta Ar lindo, Ar lindo bailador das espadas vai ao pé coxinho cada namorada Ar na namorada fecha chama o jazigo quero caparaza early early baile na dor da espada vai eu que venho eu canto na namorada Ben queridos ouíntes, temos aqui ao outro lado do fio telefónico nesta sesión virtual a má grande personalidade para nós, que é Eva Machado. Nasceu en Guimarães juntin a muralla de él, pero lo más importante de él que hice un magisterio primario en no el que despuntaba abril en Portugal, después licenciatura en la Universidad de de Braga en lengua li portuguesa, literatura infantil con análisis comparada de tres contos para crianças, Cívica, Menina do Mar y Sereí, A Cinha tem que corrigir a Eva, se sí, se si me equivoco. E <risos> e depois ela foi novamente a Universidade do Minho Braga e concluiu un mestrado en análise textual e literatura infantil tese, con a tese Contributo para a análise de contos de Alexandre Parafita Deusas e bruxas. Ha que ter moi en conta isto de Deusas y bruxas. e bruxas. Eh tamén ela mmm, non no seu momento mai participa socialmente co, co, co, co, co a súa inquerenza política ou máis, máis ou menos en eh, coa gente coas persoas e é presidenta da ASMA, Asociación de Socorros Mutuos Artística Bimaren Bimarense, não? É a primeira muller en asumir a, a presidencia en 155 ah, A. O, estamos a falar da, do, do, dos homens que, que que fan de todo mas as mulleres despois de 155 anos están agora a manter unha grande present eh, presentación Bueno ela ten unha norma unha normativa que que ela procura e que, que di que en errican soños non pode até morrer de repente mas morrá en pleno vo e eu eu gosto, gosto de alimentação é muito linda é não é aqui pois que do a palavra pois para agora quem nos fal bom gosto gosto em primeiro lugar queria cumprimentar o Júlio cumprimentar o Henrique cumprimentar os ouvintes da da rádio sempre Galiza beleza e e agradecer o convite que me fizeram eu não sou uma pessoa importante. São a pessoa que procuro estar bem com a vida, que me, que me entusiasma saber cada vez mais coisas e que por isso não paro tanto na minha vida pessoal como na vida social. Uh, estudei, como disse o Júlio, muito bem, estudei em Guimarães, uh, amo de verdade a minha cidade, As, as suas histórias o seu castelo as suas ruelas antigas cheias de histórias contar de bruxas também e de fadas e de mouras e vou depois de me ter aposentado já há uns anos ainda tive sorte que foi pela lei antiga senão neste momento ainda estaria a trabalhar e depois de me aposentar estava a fazer serviço cívico na cidade Martins Sarmento uh, certamente que conhecem é uma grande é um grande tem um grande museu tem um grande arqueólogo Martins Sarmento de onde eu fui beber as histórias que tenho recriado e foi aí depois de ter parado a minha docência e e porque sempre gostei de escrever e de ler, que me surgiu uh, o desafio do meu primeiro livro. E, ah. o desafio, e o desafio surgiu exatamente porque me apareceu uma jovem na, na Sociedade de Martins Sarmento, onde eu contava histórias até às, às pessoas dos lares, fazia a recolha das histórias, recriava e depois contava. E apareceu-me uma jovem que ia fazer uma licenciatura em ilustração. E o que o que depois veio a acontecer é que essa jovem é a ilustradora dos meus livros. E foi a partir dela, é de Paredes de Cora, é Elizabeth Barbosa, e foi ela, no fundo, que me fez o desafio era o meu primeiro livro, depois dele ter dado um texto para ele ilustrar para a sua tese de licenciatura. É assim que começa a minha aventura na escrita dos livros em formato de papel. tá bom. É, há dois livros, mas eu sei que, que conhecemos que tá a ponto de sair um terceiro, não é? Tá, já está, já a Margarete já tem o, o texto E já está a começar a ilustrar. Eu até agora, quando for de férias lá para cima, para para Juntos da Galiza, para Amuleto, vamos encontrar e vamos tecer as orientações. Mas está no prelo, sim. tá Já está na imprenta depois? De, ainda não. No prelo? Ah. Para já, ah, não está no prelo. Para já ainda está nas mãos da Margarete. Depois é que há de ir para a imprensa. <risos> pois o caso é que você tem muito estudo, muita muita investigação, muito muito trabalho com respeito a, a isso, às bruxas, às meigas, a, a, e e às deusas, não é? E, e por isso de aí vem o feito de que nós puxeramos a primeira peça de música de de Afonso e remataremos a conversa depois com outra peça de, dedicada precisamente a a às fadas. Isso. Isso. eu gostaria de perguntar à Eva, assim grosso modo, não, não é, é a diferença, a diferença que, que, há, que há entre o que são as bruxas, as meigas e, e, e as mouras. Que, que, que diferença há, aí? há no fundo, no, no fundo não há são são entidades Uh, algumas do maravilhoso, outros do outras do sobrenatural, outras do fantástico, que se misturam, não há uma fronteira uh, definida entre estas entidades. Elas misturam-se nas histórias, nos contos e de, e depois também nos modelos que querem passar Quando são as bruxas passam aqueles modelos de para as crianças desobedientes, que tinham que se portar bem, se não acontecia, que vinha a bruxa, que fazia mal, as fadas aparecem mais no papel de, de entidades boas, que ajudam as crianças, que concedem desejos, mas no fundo são entidades que se... Entre corusão, não há uma definição, uma uma fronteira muito definida. Por aquilo que eu investiguei, não é? E, e, e, e são magas também. Elas con, conseguem muitas coisas que, que os cativos eh, desejam e que ah, as, as pessoas também eh, creem também que a, as fadas conseguem coisas que, que os naturais não somos capazes de conseguir. Hoje, pois, mas por exemplo, às vezes as fadas tornam-se bruxas, por exemplo, no conto, uh, o príncipe com orelhas de burro, não é? É, no fundo é uma fada que faz crescer as orelhas de burro ao príncipe, não é? Ou ou em outros contos como uh, a fada e a chouriça, que é um conto tradicional, não é? Em que a fada faz com que a chouriça Cresça no nariz Da da velha Que não sabe pedir desejos Portanto onde há uma fada Há sempre uma bruxa Onde há uma bruxa há sempre uma fada No fundo as bruxas Encarnavam um pouco Aquilo que eram as madrastas Antigas, era isso E as fadas eram o lado bom E ah, as mouras Perdão, perdão Sama-me tanto moito a atención porque há moitos lugares que se diz, dicen, por exemplo, a Pedra Coba. da Moura, a, a, Coba a Coba da Moura, da Moura a, a, a Ponte da Moura, a, a, a Árbores da Moura, sitios son da Moura, é, é claro, ás veces mm, o, que son profanos no que non, non, non, non tenen, relacionan a Moura com a Mouraria, com a Os árabes. tem sempre tem tem a ver até porque depois os nomes mudam ao longo do do tempo tem sempre sempre a ver com lugares mágico religiosos onde se passam algumas coisas que as pessoas não entendem onde há, por exemplo águas águas que curam nós tínhamos por isso tenho aqui por exemplo junto à minha casa um, um tanque e era, era conhecido como o tanque da moura ou o tanque da velha, agora é o tanque de São Walter, e onde acreditava-se que aquelas águas eram mágicas, é por isso que as mouras estão também sempre junto às águas, como as bruxas, e acreditava-se que aquelas águas eram mágicas e que na, na noite de São João, se, se levasse lá as crianças que estavam morrendo, enfesadas, doentes, ou que tinham outros qualquer problema de saúde, dava-se um banho naquele tanque, deixava-se a camisa da criança e acreditava-se que aquela água era curativa. Mas onde estão as mouras, estão sempre as bruxas, as fadas ou as deusas. Porque são lugares mágicos, cheios de magia, cheios de magia. eu comento que a maior parte a maior parte da gente que, que, que fala que que lê por pois, coisa, coisas de, de de de fadas e de bruxas e de Algúns delas falan mal dele, fala mal de de destas de estas porque dicen que, que o único que traen é maldade para as persoas. Mas, Mas non é, non é si, non. Mas quen as bruxas? Sim. Não. As bruxas foron querer o modelo estereotipado que que aparece nos contos, nos contos infantis não aparece muito no, nos contos tradicionais é uh, esse esse esse aspecto da bruxa feia má velha com aquele chapéu bicudo com o cabelo todo cheio de teis de aranha o o Charlie emfarrapos um cajado e curvada e essa imagem da bruxa era apresentada às crianças, quando as crianças não, não, não tinham escola, aprendiam em casa. Portanto, estas escolas, estas histórias eram como eram como modelos que os pais apresentavam às crianças para as educarem, porque não havia, não havia livros, não havia escola, sabemos isso, não é? E eram histórias passadas de pais para filhos, o que era também Muito importante, não é? E as crianças aprendiam com esse modelo, se quisermos, de uma entidade feia e má a serem obedientes, a Sim, serem obedientes. Sim, com óbvio. A... Como aquela frase, não é que vem o lobo, não? Que vem o lobo, né? Mas é, que vem a bruxa, não é? Exatamente, é. Ou, ou vem o homem do saco, como tem aí, não é? Que, é, é. que é igual, o Ou Coca. O Coca, Coca. também tem uma entidade que se chama o Coca, que é uma entidade pequena maléfica. Sim. Tá. Tá bem. Eu apresento agora o companheiro Armando, que ele tem conectou un bocadinho máis tarde. Benvido, boa tarde, Armando. Boa tarde. Bendito. Boa tarde, Armando. Mais... Eu, eu queria preguntarlle lhe se sí. si estas entedanzas, estas cousas están escritas claro. en algún sitio. Tempo Bom, já, já há já há muita investigação, penso que não é muito recente, mas a partir do fim do século XIX já há muita investigação sobre este universo um pouco, que era um pouco desconhecido, não é? Que é da, da esotérico, não é, das bruxas, muita já há muita investigação. Eu quando fiz a tese, encontrei, encontrei mais documentação em espanhol do que propriamente Em português, em português ah. havia alguns alguns investigadores, principalmente homens. Eram principalmente em, homens. Aí em Portugal tem uma, uma pessoa extraordinária que, que fala muitíssimo e tem muitíssimo conhecimento, que é o padre Fontes, não é? É, eu conheci o Padre Fontes também, ele convidou-me a ir lá um daqueles congressos que ele fez, ele é um grande divulgador destas coisas, é uma pessoa impecável, com muitos conhecimentos, uhum. então eu fui lá ele convidou-me, estive a conversar com ele e depois convidou-me para um desses congressos, para mim foi uma experiência uma experiência única. Na altura fui lá apresentar o, o meu primeiro livro, As Bruscas... E a, e a água do colavado que fala fala uh, de, do poder das águas ah. do poder das águas uhum. Uhum. tem muito que ver as águas com com com as águas também termais exatamente Sim, tem, a ver, tem a ver com é, é, é a crença é a crença na, na magia das águas, Bom, estamos a falar de uma altura em que os únicos médicos que havia eram as bruxas e as feiticeiras ah. não é? Há autores oh, que durante mais de mil anos as bruxas e as feiticeiras foram os únicos médicos e médicas com que se podiam contar o povo, principalmente. Não havia outra forma. É por isso que elas foram foram e são bah, as grandes conhecedoras do poder das ervas, oh. que depois foi relegado, <risos> foi esquecido e que hoje já se torna a recuperar gobank aqui tem tem editado os livros sobre sobre de investigação sobre o é poder da, o poder daé e e las tamén sobre reservas o o padre fontes ten un libriño eh, fantástico, ¿no? que eu, eu, eu, Por certo, a a a, a, raia, a raia entre Portugal e Galiza a rede ten muitísimo que ver coas aguas, porque ten aguas no Gerês, augas no, en lobios augas no no no Meño, augas en a en, eh, en Portugal e augas na Galiza, ¿no? Un um, augas termais, não? E sabe, bem, entendem. Nós demos Berin e Chaves. Exato. E ainda se faz, ainda se faz todos os anos, a 24 de junho, aqui em Esposende, ao fim o banho, sim. o banho de São Bartolomeu. Onde, onde se venham as crianças entre as entre as águas portanto este este esta crença no poder mágico das águas não uhum. desapareceu mas o meu deixa-me só dizer porque o primeiro livro que tem um título um pouco transgressor não é que é as bruxas e a água do Colavado. Do Colavado. Uh, esta esta este este meu livro uh, recupera essa crença, que era aquilo que o povo dizia antigamente, que acreditava que a água do primeiro banho das crianças, e não nos podemos esquecer que nessa altura nascia-se em casa, e o primeiro banho era dado em casa, numa tina, e então as pessoas acreditavam que essa primeira água do banho do das crianças era mágica, E havia um terror nessa altura, não sei explicar porquê, de que as crianças poderiam nascer mudas ou tardar-lhes a fala. E por causa desta crença, na altura do primeiro banho, era passada a água com a mão em concha e a água passava pelo rosto da criança para ela beber e dizia-se a aguinha do culabado para falar cedo e declarado. E, e, e isto, isto, a, a, a minha ilustradora ainda se lembra disto lá em Paredes de Coura. E depois, esta água esta água não podia ser despejada de qualquer maneira. e a, a água dos rapazes tinha que ser despejada na rua porque se acreditava que a vida dos homens era na rua, era o social e a água das meninas tinha que ser despejada dentro de casa ou num terreiro dentro de casa, porque se educavam as mulheres para ser fadas do lar para viver em casa não tinham vida, não podiam ter vida social essa era a crença e a minha história só para terminar fala de uma poção mágica que estas três mulheres que viviam ali pertinho do Toural, da Praça do Toural, conheciam uma poção feita com esta água mágica que não seria propriamente a água do banho das crianças. E esta poção foi feita para atrair o amor de um homem de quem elas gostavam. <risos> É por isso que esta, esta, estas histórias, que parecem ingénuas à superfície, falam dos direitos e das liberdades das mulheres que não tinham, porque nesta altura as mulheres não podiam escolher o amor, não podiam escolher com quem se casavam. Tanto esta história, no fundo, tão simples, mas retrata-nos, se calhar, quando... Eu costumo dizer que as crianças ouvem as histórias, estas histórias, acho à superfície. Os adultos fazem aquilo que diz Humberto Eco, que é pesquisar os espaços em branco. Ah. E quando uhum. vamos à profundidade destas histórias, elas dão-nos a conhecer estas mulheres chamadas bruxas, mas que eram mulheres poderosas, que queriam ser livres, que queriam ter acesso aos seus direitos sí. Es de, de esas, que de... Que, sí, que, sí. dice, que, que bueno, e y, y moitas destas cousas perduraron, pero aparte de perdurar tamén tiñan moitísima razón, porque eh a moitas son obrigados, digamos que as augas medicinais son moi boas para para a tele mas na é bruxería, É medicina propia. No, no, sí, está enlazan un, un pouco as, as, as mulleres galegas de, de, para ficar embarazadas e iban uh -huh. a, a, a facer unhos baños á Praia da Danzada, ás nove ondas. Sí, á sí, Praia da Danzada, sí. Eh, eh, eh, yeah. Tiñen que pasar, fac, pasar nove ondas para que... Eh, era sí. un acto de purificación, e eh, máis tamén hixénico de limpeza. De sí. mortal e espiritual das cousas sí, sí. é unha água viva que purifica que claro. purifica claro, claro. é isso al acerca dun deusón que que, que, que coñece Louxas, louxas. hai unha fonte que miña avó nos levaba cando tiñamos catarro a beber daquela auga porque dicía que era pura que non vai que era pula. Eu dicía, por que non o bebeu ningñán, non? Dice, "Non, é que está correndo sempre, non é parada." E sempre, então, sempre nos levaba a beber naquela auga. pelo caso é que nos outros constipado ou os atarros pasaban. Pois, pois é é iso que se chama a auga viva. É auga que corre, é auga que purifica, que dá saúde. E hoje, na acredita nisso. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa que me lembrei, que eu, aqui há aqui há uns tempos quando estava numa escola, a falar do meu primeiro do meu primeiro livro e, e da e da água do primeiro banho. depois eu tinha ouvido um documentário sobre aquilo que a ciência hoje está a fazer sobre as células do cordão umbilical, que hoje são que hoje são utilizadas para muita coisa. E depois lembrei-me, eu, será que nesta primeira água de, do banho da criança ficariam lá aquelas células do cordão umbilical e que seriam de facto regeneradoras ou que fariam bem à criança? possivelmente, porque eu nessa questão, que é uma bocado da sabedoria antiga que hoje a gente recupera, não é? Sim, é sim. Assim. É, é certo. É, é, é, há coxas do, do, dos antigos do, da dexente da da, das persoas antigas de, da, dos romanos, concretamente non é. temos ó, as pontes que facían os romanos hoy en día seguen vivas e, e mm. ningunha riada foi capaz de, de, de, de acabar e os... as termas as termas romanas mm, a, o termalismo é unha coisa que os romanos eh, cuidamos co, moito. Eh, Nas sí. que pegaban, na, na cidade de Lugo temos as termas romanas tal como eles as, as concebiron. Sí, e dicir que xa xa se sabía que as augas tiñen un, un, valor. un poder curativo. Sí, sí, sí, sí tibu, bueno, Estamos a falar precisamente aquí en Sempre en Galicia, en esta nosa radio, pois co, co con unha persoa que, que ten muitísimo que, que contarnos e nós non nos queremos incomodala. É a primeira um, presentación que facemos de, de Eva Machado, que que desde Guimarães tamén nos falará precisamente desa fermosa cidade que é unha cidade que temos que coñecer pois bocado a bocado ou tempo a tempo cada pouco tempo conectaremos contigo verdad Eva? Sim. sim, proximamente depois se cagar para a próxima vez até trago uma das histórias de bruxas porque eu gosto de falar un um bocadinho sobre estas mulheres que são recuperar a sua memória porque sabemos que muitas mulheres foram, milhares de mulheres foram queimadas na fogueira acusadas de bruxaria durante a inquisição unicamente, unicamente e não só unicamente porque por quererem lutar pelos seus direitos Pela, pelo direito a ter uma voz pelo direito a serem livres e também uhum. porque eram grandes, grandes conhecedoras das ervas ah, e é. da sua utilização não podemos esquecer que a maior parte destas mulheres que foram para a fogueira é, tinham essencialmente duas profissões mágicas quase que eram cozinheiras e parteiras ah, ah. E, Como portanto, nas duas dominavam a vida e a morte É vida que morre E tanto É mulher que sí, morre sí. Pois Para non ser un prazer, para non ser unha honra que, que, que você participe con os outros Aqui no, no, no nosso programa sempre en Galicia Há pouco tempinho já mas, eh, O que queremos facer é despedir a, a Eva E agradecerlle lhe muitíssimo esta colaboração Cada 15 días ou cada mes Conectaremos con você E estaremos encantados de recibir A súa crónica portuguesa para que os nossos entes disfrutem com a sua participação. Muito obrigada. Pois, pois muitas, como decimos os galegos, muitas apertas. Ah, okay. Muitas apertas daqui de Portugal. Obrigado, Henrique, Júlio, obrigado, Armando, foi um prazer conversar convosco e estar na rádio sempre Galiza. Galiza, que eu adoro também. Muito obrigado. Até breve. Muito bem. Muito bem. Obrigado, meu estado. Obrigado. E fiquem com as deusas que vivem no coração de todos nós. Sim. <risos> obrigado, obrigado. Começamos esta conversa com a música de Seca Afonso, a Ronda das Mafarricas. Bom, bueno, vamos a la com outra peça de música que fala das bruxas. A Ronda das Mafarricas me fala das bruxas. Por exemplo, esta atitude é Me Llamam Bruja. Me llaman bruja y así lo siento. Bruja es aquella que conecta con la tierra y que vive conectada con su esencia. Que conocer los secretos de las plantas sagradas, habla con ellas y las transforma en brebajes mágicos que curan almas rotas. Una bruja... Es capaz de sanar los males con su energía, su frecuencia, su vibración. Al mirar hacia su interior y seguir la voz de su intuición. La bruja se llena de luz cuando guarda en silencio. Y mira adentro siendo capaz de hacer un puente entre lo divino y lo terrenal. Y es que ella ve, siente y escucha a los seres de otro plano la llaman loca, pero ella sabe que hay otras realidades, otros mundos, otras verdades. Su vida gira por una espiral de aprendizaje y crecimiento. Se adapta al cambio y sabe soltar aquello que con ella la no vibra. Ella canta y le reza a la diosa, al padre Sol, a la madre tierra entierra sus penas y sana con piedra su árbol ella invoca a sus ancestras sabe que su linaje le envía sabios consejos sabe escuchar a los árboles y ver a los animales como hermanos sabe limpiar sus energías en el fluir de las aguas, de ríos y mares utiliza el fuego para transmutar y calentar su corazón salvaje os habla con su abuelita la luna sabe bien utilizar su poder y conectar con sus ciclos aprecia los destellos que imiten las estrellas y entiende cada constelación que el universo crea es un espíritu libre que se mueve con el viento pero sabe enraizarse cuando es necesario y Sembrando el amor en cada ser La bruja conoce bien la magia Y la utiliza para dar luz al mundo Le encanta compartir y transmitir el conocimiento Sabiduría y valores Es aquella que disfruta de su soledad Porque en ella aprende más de sí misma Aquella mujer libre que se atreve a mirar más allá de lo que le vienen contando, que alza su voz y que lleva enredado en su pelo la memoria de aquellas que silenciaron y que sabe que por sus venas corre la sangre de todas las que no pudieron quemar y por eso me llaman bruja. Paga tributos que a condenan Historia pensa que abriga E justifica cada ferida A tribo que nos rodea Paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga mas justifica cada ferida Olores de luvas francas Con rosas en galana.